zuen moduan, e, urtarrilean, e, zehazki ur, e, urtarriaren horita batean, polizia forala e, alde zarretik idilizen, ekargak pues, e, egiten, eta bueno, eta horietako batean e, Carmen Kalera iriki ziren eta Herriko tabernan e, sartu ziren, jendea paletaren kontra jarri zuten, taberna barruan, e, bueno, e, edalontziak, aukia gota zituzten, jendea oso gaizki tratatu zuten, mehatxuak egin zituzten, eta e, zehazki e, mutil bat e, eskudoa eta bere e, porrarekin e, jo zuten zenbait e, zauri ba, eragin ez, ez. Enbora berean, kanpoan e, zenbait izti ugartatu ziren ere pertsona bat atxilotu zuten eta beste e, mutil bat e, zauritu zuten por, e, bai, e, belotako baten bitartez 3 metrotara edo beraien eskopetarekin tiro egin zuten eta e, tipo ni pues e, a e, bueno, ankan, e, jorzuten, eh? Eta bueno, pues eh gertatutako honengatik hiru salaketa aurkeztu ziren, eh lendabizi eh pues eh rico tabernaren itsenean ausiak e, salaketa esarri zuen, eh barruan gertatutako guztiarengatik E, bigarren ez, e, beste barruko mutillak e, salak eta jarri zuen ere jas, e, jasandako, edo izandako dako eta hirugarrenik, bueno, jarri pues, e, zuen ere salak eta kanpoan behar dut guztienaren gatik, e, tiro egin ziotelako, ilu metrotara eta, bueno, horren ondorioz pues, e, zauri batzuk izan zituelako e, hankan. Eh bueno, en Ondorioz procedura batilekizen eh, ausitegian eta procedura honen ondorioz eh bueno, pues, eh, gana Joan ziren eh informe batzuk egin dituzte, e, pos, bere sauriek e, jasotzen eta eh ere nere pues eh pasaden negunean egon ziren e, polizia foralak, e, pos, e, horretan e, egun hortan egondako foralak egon ziren imputatu moduan eh aurzite deklaratzen epailaren aurrean. Totalean 12 e, eh polizia forale egon ziren imputatu moduan, haien artean ba, nagusia dena edo e, Zase de intervención del Grupo de intervención de la Policía Foral e, dena, eta, bueno, e, alde batetik, zarritako salatetan, elauk polizi e, deklaratu zuten, eta beste amari polizi, pues, barruan e, gertzatutako e, iztilioen batik, ez, deklaratu zuten. Beraien deklaratziuetan guztiek ez ez zatu zuten salatutakoa, e, e, hau da, barruan beraien eritziz ez zen ezerbertatu, oso modu honean tratatu zen e, jendea, ez zen ezerakurtu, e, oso denbora gutxian konpondu zen dena, paretaren kontra jarri ziren, beraiek esaten zutenez. Herriko erriko tabernan sartu ziren, e, iztilloetan parte hartu zuten pertsona batuen bila edo. E, horretarako, pertsona hauek aukitzeko edo eta atxilotzeko, E, mundu guztia e, gutxi bora bera bero gaitamar persona zeuden momentu hortan paretaren kontra jarri zituzten eta katxeatzen hasi e, ziren bai, ikusteko bera e, pertsonoiek aurkitzen zituzten hala ez ez zuten inora aurkitu eta bueno, pues, e, pertsona batzuk identifikatuta bero ateraz e, desalo jatu zuten, e, ustu zuten e, lokala batean batek bai e, ikusten duela e, eta esaten duela tipo bat ikusi zutela zauri batekin buruan, e, odola zeriola Baino eh erosain modutan esaten eh, dute ez zuela ezauri ez hori ez zuela tabernan egin. Todo caso, ba ezpakitela igual sartuko zen zauri horrekin, bueno, pues era batean gustatzen zuten erosten, ba igual ere kanpoko un poco parte hartuko zutela edo zuela edo eh horretan, ez? Eh? Baino bueno, eh beraien eh on, ekintzaren e, e, ondorioz ezela eh oherra poligartatu. Eta kanpokoaz, ba gauta bera esaten dute e oso urduri jarriztela, e, ikusterakoan polizia e, hasi zela, eh bueno, pues eh genteak iraintzen edo eta horregatik identifikatu zutela eta isun bat jarri fiotela, baina inorkezuela bere aurka e, disparorik egin, e, Ez ezer, esaten ez dute momentu hortan gain nahiko istiluzego era kanpoan, eh harriak, botillak eta bar botatzen txizkiotela beste pertsona batzuk Eta horien aurka igual bai tiro egin zela, baina eh, ez hor pues, bertan zauden pertsonen partxonen eh, aurka. Beraz pues, eh, ba, ez ez atzen dute eta ez dute onartzen gertatutakoa esaten atzen dute eh, ere horrela ba, izan ez gero, horrelako eh, distantzia gutxian izparelin ez gero eh, jasandako zauriek asko zeza hondiagoak izango zirela, beraz, bere zaraketak ez aukala zentzurik, eh, zentzu horretan ez. Beste bi deklarazio falta dira, e, bos, momentuan bora, foral bat baxan zegoelako eta beste hau eta, bueno, pa hoien esperoan gaude zitatuko dituzte, eta